Handuko minutetan sartzeaz eta ezkuntzaz mintzatu behar gira, Gurekin dugu Antion Kurutsari, Euskararen erakunde publikoko presidentea Egunon Antion? Egunon bai Esker gure gomita onarturik goizuntan eta ongetori, Lenik kontestua manen dugu, sartzea joan den ostegunean egin zen gora bera zonbaitzurekin, balakigu lapita izan den udaberri eta udautan berezekin murgiltze ereduarekin, Frantziako gobernuak ez baitzuen onartu, edo konstituzioaren aurkako eredua zela eranbaitzuen Prisezki Konstituzio Kontseiloaren bidez, gerostik klase batzu idekiko dituela du hori da ortaizei dauzemendi eta hierraren kasua, baina la reine ekoa ez du horrein honartu. E, Orduan, partika joan engirea, Antion Kurutsari, ortsaizei eta aierrak ofizialki murgiltzeremua baliatzen aldute? Pentsatzen dut, e, gaurko bilkuren ondotik zinen dira bida, bat goizian eta bestia atxaldian, eta bilkura horren ondutik, e, baitugu aski segurtan men, orain erraiteko bai, e, idekiko dela, hiru ama eskola horietan e, murgiltze e, sistema. Alta irekia dira jadanik, eh? Bai, bai, bai, irekia dira jadanik, xartze egunarekin irekia dira, bon, ez da segretuik, orre, uh, landua izan da ezkunde nazionaleko tokiko ordezkariekin, orduan plantan emana izan dena, bai orzei zerroxan, bai airan, eta baita ere idauze mendin, horrek badu nola erran, Gix, gixabatez, eta ofiziala izan gabe ezkunde nazionalaren bai, no. erran, Onespena, hor duan egiten da, e, eta jakina da egiten dela, eta hori proposatua izanen da sarri, eta seguraski ere hori onartua. Gero, ara, galdera bat egoiten da dilindan, da, e, ze mailako onespena emanen duten zeren e, joan den hastean agertu den... E, Errektoresa handeak egin duena egdian aipatzen ditu se etxipiak ha eskolan badira hiru sexzio eh? e, Sex et ekipiaak ta handiak eta itxipiak ide, idekitzeak bon, ez du zenzu handirik berehala iduritu zauku huts batzela eta eh, baeztatu daukote gisa batez huts batzela. E, se ekipi eta ta iniko dira lehen bi urteak ekiko dira denetan efe hirurietan. Horain ikustekoa da, zer eganen duten, ea horrokorki tratatuko duten, egan idur e seksionean diak sarra ziko dituzten. Bon, hor ere, gira eta iduritzen zauku aski pragmatikoki joanen dela afera. Horain, bon, gauza, gauza ofizialak berditugu behar ditugu eskuratu, jakiteko, segurri zaiteko behin betigoz. Hmm, Berantago, ipatuko nuen seksioa hundiena, behin haipatzen baituz Goizuntan, bi bilkura izanen direla errandu zuz, zer dira bi bilkura hoiek, bon, departamentuko eskuntza kontseilua, bat, hasteko? Bai, hau da, eta lehenago aurkestua da hori, sindikateri, eta, ara, este, kide eta erabakia, erabaki politikoa errandezagun, hartua izanen dela, atxaldian, atxaldeko biak terditan, Bauen. Ordoan, bilkura hoietan, eba, sartzea pasatuta egiten dira berregokitzeak, hori da. E, Jena edu, aktatzen da, hemen sobera hauk badela gelan, ordan postu erdi bat behar dela emendik horat pasatu, eta gure kasuetan, kasu berezietan, egin beharra dena, da, e, bediren orzeizea roxan eta idauze mendin, frantxesez den postu erdi bat beharko da pasatu euskararat. Eta hori behar da, Berda, uh, gune ofizial bat horren egiteko, eta gune ofizial hori gaur da gertatzen atxaldean. Horren dute egaiten ezkunde nazionalan ofizialki idekiko da, uh, um, erabaki ortaik landa. Atik ez da gaur trengatuko uh, seksua hundien uh, gai hori. Eh? Ba, penchatzen dut gaur, gaur trengatuko dela. Bai, bai. Beste, bai, beste gai bat, e, zera lagaineren gaia, e, horiek ez dute ukan bai mena, murgiltze eredua baliatzeko, nahiz eta lagainek berak egandu baiet, eta asidu funtxean, e, ze gertatzen da hor? Bon, hor, ez kondienazionaren entzat da komplikatuago. Untxam emperatu behar dute, e, klase bakar batean nola iragan laiken murgiltza. Egan nahi baitu, lagainek badu berezitasun bat, eta da erakasle bera dela ama eskolako lehen ortetik zehen bi arte. Hori da klase bakarra. Eta kasu horretan orduan, badituzte, eskunde nazionalean badituzte galderak, horrein ingurian, jakiteko nola plantan emanen den ama eskolan murgiltzea, egan nahi luke, eh, murgiltzea ama eskolan, CP, CE BAT, CEB eta CMBin elebitaxuna, eta CMBatian, uh, Francesc elebatareko aurbat baita, Alors, bada, jimastika bat, uh, erakasleak egin behar uh, lezakena, eta eta jimaztika hori orduan hori nahi dute untxaz ea ea egingerri den eta gero bada beste zerbait hori beste maila batean kokatzen dena e, eta lahainek holako e, galdera bat pausatzen du da nolako erabaki politikoa terako den ezkunde nazionalitik zerren hori dena egiten da e, Restatzen ari baita, deitenen zirkular bat, eta zirkular bat hau da, ez da lege bat, eh, da juridikzione mailan eh, erabaki bat, da erabaki apalena, eh, afera murgiltzea murgiltze afera horretan, ukanditugu erabaki gorenak, eh, kontseilu konstituzionalaren erabaki bat, eta hor da erabaki eh, non eran, apalena, zirkulara. Baina zirkular eh, bat atera behar da, bereziki eh, tokiko izkuntza hoien eh, inguruan, hau izanen du gai. Eta zirkulara hortan ez dakigususen nola tratatuak diren gauza guztiak. Baina zirkulara hori uh, lotuada uh, bi deputatuak egintzitusten uh, gal, um, proposamen batzueri. Bi deputatuak uh, kerlogot eta, eta eze, hoiek txosten bat itzulizuten uh, ustail uh, ondarian, eta hortan hek zuten proposatzen... Uh, Baztegen lasaitzeko eta, eta murgiltzearen uh, uh, ahalbidetzeko bederen txartzeuntan, baita beti zerbait dilindan, no, hore, eh? uh, zirkular bat ateratzea. Mm. Eta, eta orduan, uh, uh, uh, behadira horren erabakiaz, ala, kusteko lagainekoa klase bakar bat uh, onargarria den murgiltze sistemarekin. E, Euskararen Erakunde Publikokoko presidente zira, Surerako e, Undeak irakurketa egiten du hor e, lortu da kitzegokia den lortu baina azken aldaketa hoetz e, e, klase horiek irekitze irekitze tas Ninik pentsatzen dut erreakzioak e, biziki handiak izan direla denetan. hexagonoan eh? Bretaniatik hasiz e, ni izan nintzen pauen manif, manifestaldi eggunian eta gero hemen baiionan ergefera handia izan da. E, Konstittuionalak egin duen ebazpenari japostu e, azkaga indartsua e, hemen tokian determinazioa ez da xipitu eta eta... Maia desberdinetako ordezkari politikoek eta heen artean lehenlegoan auzapezek eh? murgiltzea naiz zuten, zuten hauzapezek ez dute lasatu bat egin dute. eta horrek horrek euste ustez badu emaitza. Hor rez gain eh, gobern, gobernuan ez dute nahi sararttze eh, kompplitu bat, edo tentsio tentsoua handiekkilako sartzea eta orduan, Uh, Entxeatzen dira atxemaitea bere alakoa tera bide bat. Horrek ez du konpontzen kontseilu konstituzionalak uh, eranduena, erandai baitu murgiltzea antikonstituzionala dela heiek idatzi duten moldean, baina beti berdin da, eh, bada zuzen bidea, eta zuz, uh, nola idatzia den eta gero bada interpretazioa. Eta bi deputatuen lana izan da atxemaitea saies bide batzu sartzea ongi iragandadin. Mm. Eta horren U untan, agorril berriz ere harremanak uh, lotu dira erektoresa handeriarekin, asigira berriz uh, mintzatzen, eta hor ikusi dugu, uh, murgiltzeak bazituela definizio asko, uh, nahiko zutela ondoko hilabete urtetan definizio zehatz bat eman, Eta horren bie, eta bien itartetean um, guk ditugu hemen uh, galderak bereziki publikoan, ezpaitut ez aipatzen horxe aska bean publikoan, hoiek uh, akomeatzen direla edo posible direla ikusiz konstituzionalak uh, idatzi zuen definizioa edo bedaren ebazpenan nolakoa zen. Mm -hmm. Eta bideska hori hartuz eta kasu emanez, eta gainera uh, ezakigu xusen uh, zirkulaja hori nola aterako den, mainan hor uh, dugu lotu um, harri bat atsemaiteko, atera bide bat gaurko horat etortzeko. Ulerhtia baitute ere eta hori nik azpimahatu nahi dut, hemen uh, neoketzuela, lasatuko, zilegia baita. Dond, berba ez da legezkoa, baina zilegia da, hemen galdegina dena, denen, uh, denen sustengoa badu, autetxiena, aitamena, erakasleena, hori bon, duan, uh, atera bat behar atxeman eta hori dugu landua gorri eta emeki emeki, gingira joan den, uh, den uh, orteguneko uh, prentsa girirat. Horrela mm. da mm. posible bilakatu. Antion uh, Kulutxarri, ara denbora joan zaigu, baginuen gehiago galdekiteko, denbora joan zaigu, minezker gurekin egonik uh, goizuntan eta onduko egunak arte. Baizier.